GO RADIO BUNKER oh! I'll give you Dobre, poďme na to oficiálne. Príjemný dobrý večer. V nedelu 12. oktobra vám želám naladené máte RADIO BUNKER Určite sa k vám dostala informácia že naše rádio ladíte už tretí rok. Pri tejto príležitosti sme pre vás na dnes pripravili špeciálne vydanie našej pravidelnej nedelnej besiedky. Dnes byde a <týkne> ľahko tu... alkoholická, aké boli začiatky tohto rádia. Porozprávame sa o tom, ako, prečo a z akého nadšenia Ďakujem, Rádio Bunker vzniklo, funguje a môže vám prinášať ten najlepší underground, aký sa dá pod pultom zohnať. Od mikrofónu vás dnes večer pozdravuje prioritne Braňo a dovolte, aby som privítal tých najkompetentnejších ľudí, ktorí za týmto všetkým stoja. Mojimi hostiami sú Palo, ahoj. Čau. Janko. Čau. Jožo. Čaute. Majco. Čau. Gandhi. Čauko. A spolupustovníci sú Eva. Ahoj! Piotr Martin Čau. Cibo a takisto aj Denis. Hudobné... A váňo, v Ešte eš aj Váňec, samozrejme a v rámci hudobných vstupov si dnes dáme poctivú e, džemovačku, jednoducho kdo čo chytí. Máme dva hovorené vstupy, dva hrané vstupy a... Hneď by, som začal, hneď by som začal túto debatu takou otázkou. Čo som ja zachytil, tak Bunker vlastne vznikol ako projekt na projekt. Čo mi o tomto viete chlapci povedať? Jožo, ideš asi, projekt na projekt, áno. V podstate Rádio Bunker vzniklo ako nejaký dodatok, pôvodný teda zámer bol toho, vznik Godok projektu sa viazal skôr na také veci, ktoré súvisia viacej so solidaritou alebo sú prepojené skorej s, uh, s komunitným fungovaním bez ohľadu na to na hudbu. Keďže sa okolnosti vyvinuli, tak ako sa vyvinuli, z projektu, ktorý mal byť pôvodne iba nejaký taký vedľajší, nejaký produkt, toho všetkého sa vlastne stal najhlavnejší projekt a gro celej činnosti. A vlastne najviac teraz, čo nás viditeľnúje a či sme najviac známi ako vlastne občianske združenie, je je Bunker. I keď to nebol pôvodný zámer, ale som veľmi rád sa to tak udialo. Um, Kto bol, bol pri zrode tohto celého a aká bola potom genéza ďalej, ako sa to nabalovalo za tie 3 roky? No pri zrode bunkru sme boli v podstate skoro všetci, čo tu sedíme dneska v tejto miestnosti. Bol tam zrod bunkru, vlastne dneska oslavujeme 3 roky, čo sa týka živých relácií. Dneska je to práve tri roky, čo tu prebehla prvá živá relácia. Ale ako Radio Bunker zorganizovalo už pre touto živou reláciou veľmi pekný koncertík troch kapiel, jedna z nich aj práve, ktorá nám tu tak pozadí vyhráva. Vtedy, vtedy, ešte vtedy... Krdel. vtedy, vtedy sa volali Kardelov deňých Adamov, dnes sa volajú Bings and Ballics a to bola veľmi príjemná aktoška, lebo teraz už sa tam dejú akcie, ale v tom období to vlastne bol mŕtvy priestor, ešte to bol ten starý Amfik. A v kamenáči, vlastne v pomoc. No. bolo to v Kamenáči a vlastne pomocou Geseho a Piotra sa nám vlastne tam podarilo spraviť akciu, ktorá podľa mňa bola na to obdobie bola dosť prelomková. Proste vtedy sa tam veci nediali. Vtedy no, drži, bolo drži, drži. to fakt po dlhých drži, drži. Rokoch, že v tom ten priestor nejakým spôsobom ožil. A vlastne na to, na ten dátum sa viaže vznik. Rádia Bunker, ale dnes vlastne oslavujeme to od tých prvých živých relácií, že priamo teda z týchto priestorov pre to je akože, akože, že to, bolo med, prvá akcia, to je jedno, alebo, to je jedno. Od, od, akože, od bunkru, akože to to... Asi to, že to bolo prvé skôr v tom Kamenáči. Doberiem. Ono v podstate, keď, to, keď to sa nad tým zamyslím, čo sa ty opýtal, tak tá akcia v podstate bola na propagáciu toho projektu, toho projektu Godox. Áno, áno. A tam áno. sa vlastne začali... Prvýkrát objavili sa tam tie pohľadnice a Radio Bunker vlastne malo na starosti len tú hudobnú časť. Čiže tam boli ľudia z Rádia Bunker, bol tam Majco, bol tam Váňo, Piotr, tam bol GSE, tak ako si hovoril. Ale v podstate aj Štajo to tak Stav. moderoval, že to bolo vlastne na podporu Godot projektu. Áno, áno, ale vlastne každú akciu, čo sme robili, akúkoľvek hudobnú, vždy to bolo aj Godot Project a Bunker, ako Určite. ja to beriem rovnocenne, tieto dve veci. Potom sa tej... to ešte opýtam, ako no, ste začali vlastne fungovať vy medzi sebou, ste si povedali, že ok, tak táto akcia sa podarila, podporil sa nejakým spôsobom projekt a potom vznikla nejaká pilotná relácia tu a s ten... čím, čím ste vlastne vy do toho chalani ako vstúpovali? Ste si povedali, že tak teraz ty budeš moderátor, ty budeš šéf, ty budeš toto, alebo akým spôsobom ste si to zosynchronizovali do, do tejto poudoby, ktorá sa drží? na začiatku nebolo. Jožo tak Potom... došlo vlastne s tým, tak sme R sa rozderili. Ropotočák sa, sa, sa, sa, sa rozderíme z začiatku. Povedom, <coughs> že ty budeš, že on musí byť raditeľ. <coughs> <coughs> Ješ je, ten toto a... Že to tam je rozdelené to máme, No nejak, kvázi, akože pro, pro, pro proform, to je iná to rozdelené. Vec, iná vec, lebo iná vec je formalizácia združenia, že my sme vlastne museli sa sformalizovať do toho občianského združenia projekt a tam sú tieto presné funkcie rozdelené, čo hovoria chalani. Ale v realite to bolo úplne ináč, lebo to bolo celé také náhodné, že sa sem jednoducho prišlo a to už lepšie poví Jožo, lebo ja som vtedy bol mimo. A nebolo to tak, že už bral rundu a kvôli tomu sa stal šéf? <rý> <rý> Tam bolo treba napísať, že si... <rý> <rý> Ten zámer, akože, aby to tu fungovalo takým spôsobom, prost prostredníctvom živých relácií, aby sa sem chodili kapely zvediteľnovať, kapely, ktoré majú čo ponúknuť, čo sa týka hudby, ale nemajú priestor na tú prezentáciu, medializáciu dostatočný, to bol hlavný zámer. Ten bol aj vtedy, aj počas tej akcie. To nebolo niečo, čo by vzniklo potom. Ten, ten zámer tam už bolo dlho. No. Všetko, čo tu robíš vlastne, tak to robíš, čo tu chceš robiť. To je, to je, ja, ja tomu to doplním, je tam zámer. bolo to, to, to boli dlhé, dlhé hodiny, až dny, až mesiace ukladania celej tej filozofie dopredu, pred tým, ako to celé vzniklo a tá komunikácia vznikala. V sede Jozef bol ešte v USA, ja som bol v Bratislavé, palobol v Trnave. Čiže my sme strašne intenzívne funkovali cez internet, cez telefóny a, a to boli tú filozofiu, jak by bolo to vo virtuálne plohe. Čiže oni to rozdelili do budúčneho. A potom, my, keď sme vlastne ušli fyzicky k tomu, že sme sa stretli jedného dňa a začalo sa to realizovať, tak sa tomu museli dať nejaké určité... Hranice, Ale už sme aj... vedeli, o čom to má byť a o čom chceme, aby Čiže to bolo. No? To spôsob, Čiže, jasné, všetci sme vedeli, čo robiť, A hneď sa myslím spávajú ďalšie dve otázky. Prvá je názov. Prečo bunker? Je to kvôli tomuto priestoru, ktorý sa každému báči, každé každej kapele, ktorá sem príde, tak jednoducho tu vyžaruje v tejto našej obývačke ten, ten pokoj a tá nejaká harmónia. Tak je to bunker kvôli tomu, že sme ako v bunkri, alebo to bola nejaká náhoda a sa priestor doplnil potom k názvu? Uh... Rádio Bunker vzniklo v zlúčením so štúdiom Bunker a toto, to toto bola veľmi príjemná pod, ako podmienka, kvázi na to, aby som to podmienka, ale v podstate nám sa ten názov na už, keď som ho počul prvýkrát, takže to bolo bez debaty. Alebo ja lo... že boli tomu tu priestoru. Ale to neviem, vlastne, doprišiel som prvý s tým názvom. Doprišľu. Ja som vymyslel vlastne pre štúdiu Bunker. Aha, že tu už, už bolo Ja keď môžem za seba povedať... Mám s tým trošku problémovou väčšinou, za seba hovorím v reláciách, ale... to môžem za seba povedať, tak Jožo keď mi písal, že správ, logo, rádio, bunker, ja som padol normálne na ryt, ja som bol z toho fakt hotový, lebo mne to zase evokovalo, keď som bol malý chlapec, ja som si strašne rád robil bunkre rôzne postavbách a tak. A úplne, že toto mi to evokovalo a bolo to parádny pocit, že jasné, že teraz si postavíme ten bunker ešte raz. To úplne super. To vlastne to je ten naj, na, najzákladnejší zámer všetkého celého, aby sme to úplne jednoducho povedali. Postaviť si taký bunker, kde si môžeš robiť, jak si ho stávajú deti, Proste, aby, aby sa zavrali pred tým svetom dospelých a robili si tam... Relácie, relácie Dobre, dozvedeli sme sa o vás troch, vlastne, jak sa to spúšťalo, jak ste spolu fungovali a čo vy ostatní? Koľko času a energie venujete? projektu aj v súčasnosti a vlastne od začiatku. Lebo jak si spomínal, tak fungujeme vlastne preto, že to robíme, alebo to chceme robiť, ale čo ten čas a energia? Pretože predsa len sa, sa to aj vklada do toho, aby to tu vzniklo. Tak snažíme sa vlastne robiť aj akcie také, že, že sú ste nejaké mince, alebo tak ne, že, Ale ináč to je vlastne, vlastne všetko financované ze svojho, že dávame vlastne do toho prachy aj čas, všetko. Ale, že stojí to za to, že aj ty kapely, ktoré sem dojdu a všetko, že, že tá energia... Protože tu energiu, ktorú do toho vložíš, no, tak vlastne vidíš potom spätné a si povieš, že áno, za to to stojí, to robí. Mm -hmm. Ke, keď sme pritom, tak z čoho je vlastne financovaný tento projekt? Lebo sme sa bavili pred dnešnou reláciou, že na budúci rok by si ty ako riaditeľ mohol nafotiť nejaké akty do kalendára <súdňujem> <súdňujem> Nemýšľal som <súdňujem> na tým Myslím si, že by to prinieslo. Ešte stále zháňa A Ty, o, ty o, o to sa lúbim. sa ľúbi, <súdňujem> <súdňujem> nápad. No, projekt je financovaný čiastočne z 2% daní, čiastočne z dotácie mesta Trnava a čiastočné z vlastných zdrojov, vlastn, vlastn, vlastného vrát, bačku. A hovorí. aby som to ešte upresnil, to čiastočné, čo sa týka 2% a mesta Trnava, tak to je naozaj veľmi čiastočné. <súdňujem> <súdňujem> Dobre, pri rôznych projektoch sa často komunikuje filozofia projektu ako takého, nejaká nosná myšlienka. Pri firmách je to vlastne to, že ľudia sú tam kvôli peniazom alebo kvôli tomu, že sa boja, aby neprišli o prácu, čož vlastne my nemôžeme o ňu prísť, lebo za prvé to robíme pretože to chceme robiť a za druhé nikto nás nedrží takto pokope. A čo, čo si myslíte, chlapci, čo? čo je tá vec, ktorá nás to drží pokope a ako vy vnímate tú filozofiu projektu Radio Bunker? To, že... Láska, tak Začalo musí to sa... aktami? Musíme musí sa zamyslieť na touto otázkou, ale... Tak začnem ja. Asi. Tak začni ja potom porozmýšľaš, potom. Uh, ono, tá filozofia, to je také debilné slovo pre mňa, ale... Napísal si ho sám. <laughs> ja viem, že som ho napísal sám, ale aj tak je pre mňa také blbé slovo, lebo pod tým si človek roz... hneď predstaví nejakých Platónov a takýchto ľudí, ale to vlastne, že čo je v nás a čo my sa snažíme pretaviť cez to rádio do sveta, tak je vlastne presne to, o čom sme tu už veľa razy aj hovorili. Jednak postaviť si ten svoj bunker, riešiť si veci po svojom. Druhá vec je naozaj dať priestor mladým kapelám, ktoré jednoducho nás oslovujú a chcú sa prezentovať, pretože myslíme si a podľa našich prieskumov teda málo kto im túto možnosť pos poskytuje len tak akože dobre, jasné, dojdite, zahrajte si, paráda, super. A nechceme sa určite miešať do žiadnych politických vecí alebo takýchto nejakých naozaj filozofických, nejakých halú, strašných ľudov. Nefiofia. A chceme to iba naozaj ukázať, že my, my to robíme takto. My to robíme takto, nech sa páči, keď chcete, keď sa vám to páči, pridajte sa k nám, poďte sem s nami robiť. Môžete si tu robiť, čo chcete, Martin môžeš kamerovať, Eva môžeš moderovať, Pioter môžeš hrať, jasné. Takže toto je pre mňa filozofia Rádia Bento. Janko, tvoja? Robiť to, čo miluješ, je tu, všetky nás spája tá hudba, čo sme tu, tam je ten základ a to, či bolo Radio kedy bolo založené, podľa mňa bolo založené už pred 15 -tými rokmi, lebo tie nekermi po, pomaly pred 20 -tými rokmi. Čiže to sú veľmi silné priateľstvá, komunikácie, dosť intenzívne a v určitých situáciách, keď niečo dávaš bom a hlavne pritvorenie, ja som strašne rád, že môžem byť pritom, keď sa niečo tvorí. To je ten môj najzaujímavejší motor, čo ma stále motivuje ísť ďalej, keď už niekedy je toho veľa a zraz príde niekto s niečím, to pre mne, keď sa niekto preto natchne a dokáže osloviť ľudí okolo a ísť spoločne za nejakú myšlienku, ktorú spôsobom predstavuješ verejnosti, tak sa to vníma už. Tak to je, to je pre mňa to najsilnejšie. Prečo, ma to, prečo to robím? Ke, keď sme sa bavili o tých kapelách, tak keď môžem aj ja za seba povedať, tak to vnímam ako takú, tak to vnímam ako takú nedelnú nediel, pohodičku. Naozaj, vypadnutie, pohodlne si sedíš, pozrie si, do ti čo príde zajerať, veľa vecí, ani nevieš, čo ťa čaká, a potom si o to viac je z toho prekvapený. A máme takisto už aj výber z týchto kapel, ktorý vznikol na CDčku. Môžeš mi o tomto niečo povedať? Tak toto, myslím si, že bol prirodzená vec, ktorá vznikla vlastne tým časom, že tu vlastne vznikali, vznikali množšie audio vlastne z tých vystúpení a to bol len prirodzený dosledok, že to, vlastne to muselo vzniknúť a dúfam, že do budúce na takýchto vecí bude vznikať viacej, takže každý rok, keby vznikol nejaký taký výber z každého roku, by to bolo úplne ideálne a okrem teda toho, že to vzniklo na tom CD, -čku, tak to vlastne vzniká aj na tom Free Music Archive, čo čomu som naozaj rád, lebo veľa ľudí zainteresovaných to môže vnímať ako uh, ktorý si neprečítal vlastne, o čom tá stránka je, o čomu sa venuje, tak to môže vnímať iba ako nejaký ďalší Myspace, že bola dosť tam niečo zavesi alebo čo. Ale naozaj doporučujem, lebo každému človeku, prečítať si alebo informovať sa o tom, o čom Free Music Archive je, jaká je jeho hlavná myšlienka, jaká je jeho filozofia, a ja som naozaj rád, že môžeme byť toho súčasťou, pretože to nebolo ľahké, to proste... Ja by som teda to do toho skočil. Vysvetlili to prepojenie z bunkera FMA, lebo sme skočili úplne do... do jednej témy, aby to tí poslucháči ja som... vedeli, o čom hovoríme. som... som z toho cd ako sme hovorili teda, že vzniklo to CD-čko a že okrem toho... Je? No, no, 80... to spočítajme. 80, <laughs> tak teda, alebo tak... Cez 80 živých relácií <laughs> <laughs> toho, rozumiem, rozumiem tomu tvojmu usmerneniu, okrem teda toho, že to vzniklo na tom CD, tak na tom Free, Free Music Archive je vlastne priestor, kde prostredníctvom kurátora, budobné projekty, áno, áno, k tomu sme sa vlastne dostali prostredníctvom toho, že sme sa začali zaujímať o Creative Commons a rozhodli sme sa prejsť na túto platformu. Čo je vlastne jediná legálna pl platforma fungovania. I nejakým iným spôsobom sa nedá legálne na Slovensku fungovať, aby si nemusel platiť autorské poplatky rôznym ochranným zväzom. Tak sme sa vlastne rozhodli prejsť na ten Creative Commons. Uh, nie len preto, že to bola nutnosť, ale okrem... To nebolo, akože, že nie je žiadna iná možnosť, musíme na to prejsť, ale... Našli sme tam, v tej filozofii toho slobodného šerovania ktoré ponúka Creative Commons sme našli, že to vlastne úplne sedí do toho všetkého, čo my chceme robiť. Že to bolo vlastne, že to sadlo ako rýd vlastne k tomu nášmu projektu. A ako Creative Commons Rádio sme si podali žiadosť, aby sme mohli byť Creative Commons kurátor na stránke Free Music Archive. Čo je stránka, ktorá združuje vydavateľov Creative Commons musicy. Muziky muziky, muziky, muziky z celého sveta. A, Nefunguje to takým spôsobom, že ja teraz že sa tam prihlásim. Ten projekt musí mať niečo za sebou. Oni to vlastne teda sledujú, pozerajú, čo ty púšťaš von, akú muziku vlastne, ako sa ty vlastne verejne reprezentuješ a potom oni teda uznajú, že OK, tento projekt je fajn, chceme, aby títo ľudia vlastne boli súčasťou to, to, tejto našej vízie a vlastne ty tým pádom dostávaš možnosť napojiť sa na, tuto, na tento projekt a Akákoľvek vec, ktorá sa tam prezentuje, má neuveriteľný, strašný veľký dosah. Kvôli tomu, že je to kreativkovou moc, kvôli tomu, že táto hudba je slobodná hudba, Teda sa môže legálne využívať do videí, môže sa legálne využívať pre neziskové projekty akéhokoľvek charakteru. Teda keď zachováš tú licenciu a toto vlastne je pre tých ľudí, ktorí našťavujú túto stránku motiváciou. Pre tie kapely je to zase možnosťou byť poznaný. Tam sú také čísla, neviem, Povedz, posledný napríklad. Kapela Peacock Ball, Ty po týždni mali 10 tisíc stiahnutí. Ja som na to pozor, alek blázon. 10 tisíc ľudí si stiahlo tú kapelu, čo tu v bunkri hrali. To boli vlastne songy, ktoré tu oni počas relácie zahrali sa nastrihali, my sme to tam hodili a 10 tisíc ľudí si to za týždeň stiahlo. 12 tisíc vypočulo. A 12 tisíc vypočulo. To je ako, to bola... vypustil, <laughs> a vlastne keď sa bavíme o tejto sfére, takýchto tých neznámych, neznámych nie príliš prezentovaných kapiel, alebo čo tak je, to myslím, ako, že je dosť šupa. Je to, že sa dostane tá kapela z lokálneho, možno nejakého priestoru, možno štátneho do medzištátneho až celosvetového rozmeru, čo, by, čo je neskutočne posuné pre tú kapelu v tej kontakte s verejnosťou možno a... Takisto motivačný prvok, perfektný, keď ty ako hudobník si to tam vidíš tiež, tak to môže po ti robiť Na ilustráciu napríklad mali zavesené pesničky na benzóne a za dva roky tam nemali takú sledovanosť, ako mali za týždeň cez Free Music Dobre, bavili sme sa o tom, že trošku v číslach 3 roky cez 80 relácií, povedzme si uprímne, tak 3 roky je doba, niektoré manželstvá tak dlho nevydržia a podobne. Toto stále funguje a verím, že ešte dlho bude, ale keď sa pozriete za celú tú dobu, tak sú nejaké také highlighty alebo nejaké momenty, ktoré sa vám zárili pa do pamäti, či už z nahrávania alebo celkovo počas tohto pôsobenia. Čo, čo, čo ste také najlepšie zažili v rádiu, alebo počas, počas podujatí? A čo si pamätáte najviac, také za tie 3 roky, že toto sa udialo? Na tomto sa rád zasmiem a toto budem hovoriť svojim vnúčatám. Čo sem vrátne, počas <Ja smer. laughs> Dostracil okuláre, počas relácie to mi úplne odkvielo, tam. Je, tak to je to pravda, dostracil okuláre, no. Pre mňa to bol jam na poslednej akcii, to bol jam Marko Magnani, Lukáš Perný, Milo Kolár, uh, Mario, Denis, tento jam to bola pre mňa, že... Ale určite by, ešte, čo si pamätám, keď tu bol pán Grim, Zivo. No, tak <túžiť> to zážitky, zase najvacej ľúbilo, čo ma úplne odpalilo. Keď som si zapol Facebook a zbadal som tam nášho skalného poslucháča, ktorý možno aj dneska počúva, Martin Zbravinťa, tak Martin vyhodil fotku, že počúvam bunker. A mal tam bunker, ktorý si stavali jeho dvaja synovia. A on tam sedel so sluchatkami a odpociel sa, že počúvam bunker. Bol to bola úplná šupa. Rukám. Keď sme pri tom Facebooku, tak uh, milí naši poslucháči, kľudne napíšte nejaké otázky alebo aj nejaké milé blahoželanie. Určite to poteší každého jedného z nás. A viem, že ste tu nielen kvôli počúvaniu týchto uh, informácií, ktoré vám osviežujú nedelu, ale takisto aj kvôli hudbe. A kvôli hudbe sme tu prioryhne aj my, tak preto vás, chlapci, poprosím, predvete o čom vlastne ten bunker je. <laughs> Radio radio radio radio okay okay right! radio radio Zastracil <laughs> okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to tu, ako to funguje, čo to rádio, jak funguje, čo? Teraz zaznajím, môžete tu veď panými, určite, to je rádio. Rádio Bunker? Rádio Bunker. <laughs> Tak vítajte v našom druhom hovorenom vstupe dnešnej špeciálnej besiedky na Rádiu Bunker. Prezradím vám takú zákulisnú informáciu. Rádio Bunker nepotrebuje Google, my máme Pala, ktorý vie všetko. A teraz sa ťa, Pali, opýtam, aj keď si v úlohe hostia, tak, do nám vlastne hral? Lebo som zachytil kapelku H a zachytil som takisto aj kapelku Libido, myslím. No hral nám, hral nám Ale, kapela Bunker. Nejaký, nejaký taký, taký bun Bunker Jam, takže ste počuli, ste počuli to, čo už možno počuť ani nebudete, okrem našich nahráviek a streamov. Na klavisoch Denis, na gitare Majcov a Martin, na base Jano, na bicie Pioter, no kam ešte bol No, tak počuli ste štandardný moderovaný vstup, ktorý budete počuť aj už počas najbližšej relácie, keď palibuje v úlohe moderátora. BG sa hrácie. A naskytla sa mi hneď otázka, keď som vás chlapci videl, jak ste hrali a takisto aj keď sme sa bavili v prvom stupe, že bunker je taký uh, čiste od detstva chalansky v tom, že bunker pri teda od, od malých chlapcov jak sme si ich všetci stavali a podobne tak ako sa v tomto rádiu a celkovo v tomto projekte vysporadúvate s takým uh, elementom, ako je napríklad Eva. Nie, nie, nie je to nejaké rušivé a podobne, keďže sme tu takto sami chalani a aj keď ona, ako hovorila, je za 10 ženských, takže neberete to ako nejakú sabotáž? Takéto nie. veci. <laughs> Ja sa nevyjadrujem, ja Jevu poznám, myslím, od jej 15 rokov, takže ja s tým nemám žiadny problém. Tak <rý> už, Paolo spomínal aj predtým, vlastne, že tento projekt je jeho hlavný, jeho gro, je to, že je otvorený. Teda otvorený komukoľvek, čo si myslí, že má čo priniesť a týmto spôsobom vlastne k nám prišla Eva. A začalo to formou nejakých relácií, začala vlastne spolumoderovať. A koľko to bolo dozadu? bolo ta droga, pol dozadu? To bolo rok, jedna, počuť. Je. Neni, jedna, oh. To bolo rok dozadu, cca, konec leta. No začiatok leta to bolo. No, ne, to už bol konec leta. Či koniec leta, konec začiatok leta, začiatok, ale sami... bolo to úplne inak ménané, palima Pali ma zavolal, by som neodprezentovala niečo o stridarte, lebo som od nám písala bakalárku tak som si poctivo prinesla baklárskú prácu sen s tým, <laughs> že, vytvo že vytvoríme nejaký koncept a proste on ma zbadal medzi dverami a počujem, nechceš tu moderovať. No, dobre, chcelo, to bol vždycky môj sen, tak, tak som tu. A som rada, že som tu. A je super, že si no, tu teda. Takže nemám svojom problém, takže pohádajte. A mm. je skvelo, stretávať sa zadarmo, koncertík. Ale bavím na to skôr z tej stránky, že, že, že stretávam zaujímavých ľudí a vždy sa niečo od nich naučím. A zistil som, že koľko zaujímavých kapiel existuje, nielen v Trnave, ale aj mimo Trnavy, takže je to fajn. Je to je super, má ženský element, stabilný a trvalý. To musí byť yng yang, lebo keď to je len o chalanoch, to je také moc maskulárne. A teraz vlastne, aj ďaká, vlastne, aj ďaká, vlastne aj ďaká Brian Williams, zase učím trošku remeklu a bavíme ma tu vtipkovať, takže chcem, aby to bolo veselé. Yes. A na, na, na, druhú... na druhú stranu, ako môžete počuť, tak naozaj Eva to tu vyvažuje, keďže chalánov je nás tu podstatne viac na jednu húk, no, čož... Čo, čo, čo, vlastne super. ako si ty spomínal, trošku na teba, hovorí, že stretávaš zaujímavé kapely, zaujímaví ľudí a podobne. Bavili sme sa, že ich bolo cez 80. A čo plánujete v najbližšej budúcnosti? Aké ďalšie kapely, akých hostí a také nové nejaké nápady? Pali? No tak ja musím povedať, možno to niektorí tu budú počuť aj prvýkrát, napríklad Jožoč v Anglicku, alebo niektorí iní. Ale mňa napríklad oslovujú ľudia aj z nejakých občianských združení alebo z takýchto, takýchto ľudia, ktorí niečo riešia, že by chceli mať reláciu, kde by rozprávali o tých veciach tak som sa o tom bavil s Jančím a sme rozmýšľali, že spravíme nejakú koncepciu, že by bolo viacej týchto hovorených relácií. Len teda tam je predpoklad taký, že by sme potrebovali ešte jedného technika, ktorý by vedel pustiť vlastne ten mikrofón, aby sme nemuseli chalanov stále otravovať, keďže všetci pracujeme. On, on. <laughs> Dáš mi tu vypínať, jasno. Takže toto je taká novinka, no a čo sa týka relácií, tak máme program samozrejme na webe a teraz najbližšie tu bude... Vlastne 15. oktobra v stredu, tiež takáto hovorená relácia, e, bude tu konkrétne Vladonovák, možno s Ľubom Kyselicom a budú hovoriť o Reskej, ktorú robia v Smoleníce už nejaký ten piatok. E, potom ďalšia takáto hovorená relácia bude aj z, ako sa volá, Natý Sabová? Sabovou, e, to je spisovateľka zo Smolenic, takže toto bude relácia. A potom tu máme kopec kapiel, je tu... Pobrokovi Rockovi, Shanzon, Buran Roll, HCčko nejaké. Kúža, a... Buran Roll je vyščo, A takisto 21. decembra tu bude veľmi zaujímavá relácia o Creative Commons, to sme už tu trošku nakusli v tom prvom stupe. a konkrétne bude Jože hovoriť s Jarom Vihničkom, čo je taký náš kamarát, je to vlastne hudobník, ktorý už dlhodobo fičí pod touto licenciou Creative Commons, takže to by som si na vašom mieste, ak ste hudobníci alebo aj normálne ľudia, ktorí počúvajú naše rádiu, si to nenehajte újsť, bude to zaujímavá relácia. Teba, kľudne si to kuknite, ty nechodíš a, na tú vedku to... Ako som <laughs> ako spomínal, čas. Pali potvrdil svoju povesť, že Google nepotrebujeme, tak že <laughs> všetky informácie. Jozef, čo ty a tvoj prínos do budúcna, plány, ako to vidíš? Pokračovať v načatej vízi, proste, ja si myslím, že to robíme dobre a v rámci možností, ktoré máme, viac sa momentálne robiť, možno by sa dalo, ale ako, myslím, že to robíme na maximum, že v to, aké sú naše aj finančné možnosti, časové, personálne, tak frčíme na 300%, už 3 roky a pokračovať v tomto. Janko. Tak ja nedážem no, napalové termíny, trošku čo nás čaká, čo nás neminie. A dober, <laughs> Je to dosť pestrá jesen, čo nás čaká. Udobene aj na spolupráca, ktorý sme prasovali dlhodobo. Vspomenem, najbližšie bude vlastne Jana krstiť Krstit Krst vo v Bratislave. Krstiť Krst? Krstit Krstiť, <laughs> Čiže ona bude krstiť vpred a potom CDčka. Čiastočne tá lalba vznikla aj tu za Mariou spolupráce, takže to je vo Škvrte vlastne 15. z na do 16. vo Škvrte v Varthube krstíme vlastne Lukasa Perného a Mila Kolára. To dojdite, tam bude aj Bratrlížem, to bude. Áno, to bude vo štvrtok teraz najbližšie, takže to... To je prvé vlastne prvá CDčka, čo Lukas zastrešuje, neviem lenže... čo. Okrem nášho, no, Okrem nášho výberu, tak je to prvé cede, také ako externé. Výdeň. A Wildware ste nerobili vy? Není pod bunkrem, ne? Není. Uh -huh. Tak potom prvé. No potom v sobotu, v sobotu je Trnávské Rinovk akcia, dosť taká populárna v Trnáve, ktorú zastršujeme hudobné, kde vlastne budeme prezentovať náš projekt Gododaj Bunker. Bude tam takisto obrazík. Čo je ďalejšia časť projektu, ktorý sme vôbec nespomenuli. Nazýva sa umenie bez bariér. Palo nám k tomu, môže momentálne trošku povedať, keby chcel. No, však, umenie bez bariér si nájdete samozrejme na webe ako všetko. Môžete sa dozvedieť o tom, že robíme verejnú zbierku a na základe tejto verejnej zbierky dávame zhotovovať obrazy, ktoré umiestňujeme v nemocnici a vízia ďalšia je, že možno ich budeme dávať aj do, do iných priestorov, kde sa vyskytujú možno nejaké sociálne vylúčené komunity, alebo nejakí ľudia, ktorí potrebujú naozaj si spestriť toto, toto svoje prostredie a bude to verejný priestor, samozrejme nie do domácnosti. A na tomto Trnavskom rinku prídu odprezentovať aj svoje občanské združenie ľudia, ktorí nám vlastne darovali obrazy na teraz najbližšiu akciu, keď budeme ich dávať do nemocnice a je to občanské združenie Lepší svet z Bratislavy, ktorý spolupracujú s umelcom Ferom Guldanom, ktorý robí s mentálne retardovanými klientami tohoto združenia a oni sa tiež podielajú na výrobe tých obrazov, malujú, je to zaujímavé. Takže príďte sa pozrieť na Rinok, uvidíte lepší svet, uvidíte ich obrazy, uvidíte nás, naše ksichty. Ide žiano dalej. Ja budem pokračovať v tých koncertoch a v tých, tých deduroch. Ďalší rozmer, ktorý vlastne aktívne pracujeme na nám je, robíme koncerty Manuel Caféra z Mesačne. Tam bude najbližšie 24. v piatok kapelka Makambo a Rojko Pasaž. Je to taký zaujímavý koncert. Pôjde sa na tri kolá. Čiže každá kapela dostane jedno kolo a záverečné kolo bude spoločný gem týchto kapiel. Ja len pripomenem, že Rojko Pasaž sme tu mali zhruba okay. rok dozadu približné. A môžete si aj vlastne z, uh, nejakú muzičku z tohto ich vystúpené a bunkry priamo stiahnuť na fm mačku. Je to je zaujímavé ten koncert tým, že budú vlastne prvýkrát v Trnave tieto kapli. V živote tu nehrali, takže som zvedavý na tie reakcie. Je to dosť taký zaujímavý, experimentálny projekt Kubi dvoch, je spojený s gitaristom, a, ktorý hral aj v kapole Plus Riders, David Strežinec. Takže pozdravujeme Davida. Čau. Čau. Nazdar! Tady ste v ten istý deň pokračovať uh, krstom Jany Jandevské divadle v Trnave. Čovýkrát. Ona krste aj v v Trnave. Týko, si Víš, že keď sa ti nechce ísť do Blavy, dojdeš do Trnavy. A krsti krsa CDčku. keď sa môžem... v na krstí. Tak neumídiš. Výterý je výsterý. No a ešte nekončí. Bude pokračovať deň na to, 25. Že sobotu. Tam bude jeden fakt zaujímavý koncert, ktorý organizujeme vlastne my, bude pod našou záštitou a bude sa volať Blues Moods Warm Up, ktorý vlastne by mal nadvezovať na nejakú tradíciu bluesového festivalu v Trnave, ktorý robí 5 ktorý bude o 2 týždňa, potom 8. novembra. A my robíme takú tak, zahrejúce kolo. A začnú, koncert bude začínať trnavská bluesová legenda Blues Modern Low s, s hošťom Petrom Bonzom Radvánim. Prijalo to pozvanie s, a vyvrcholenie bude Krst, Krst CD. Boosweizeru, stretnutie, Stred, stretnutie u Fausta, ktoré nahrávali v Prahe minulý rok. Takže to je úplne že podsta, že budeme takúto akciu zrealizovať pod našimi krídlami. S takýmito takými takými to to legendami. <laughs> A potom pokračuje no, na, na to bude 26. relácia s Kristinou Prekopovou, to je asi do konca oktobra všetko. No, všetko. Takže je to pestré. Ešte no. spomeniem jednu akciu, ktorú, ktorá je už úplne potvrdená. Bude to zimná akcia Radia Bunker 31. januára, ktorú odpavia Haš Váske byce kapela Pico bolo. No, Už spomínaná spomínaná kapela Rusrider z Bratislavy príde a vyvrcholený bude Dorian Grey z Bratislavy. Takže to ste všetci pozvaní zatiaľ, to čo mám na ruke je toto. Stačilo, že tu dva ja mysl, Myslím si, že v rukave máš toho oveľa viac, ale to necháme ešte. Ešte zatiaľ otoňujú túto otázku, ale spomínali sme, nielen, spomínali sme nielen v tomto vstupe, ale väčšinou aj počas našich nedelných besiedok. Sú témy nielen o hudbe a o kapelách, ale väčšina hudobníkov aj sa spolupodiela alebo participuje na nejakých iných aktivitách a ako sme aj tu spomínali umenie bez bariér a všetky takéto záležitosti, tak prečo to vynechať aj dnes? Ako vnímať vlnu občanského aktivizmu páni? vlnu občanského aktivizmu. Mm. No ja do toho skočím páni a dána. Skoč. Ja ho vnímam pozitívne. Sa to, rozbieha sa to. Je to na dobrej ceste, dosť veľa projektov je tu podľa mňa, prepájajú sa, komunikujú a vznikajú zaujímavé veci. To je, kúmlazov, ja to tiež vnímam pozitívne, keď človek vie, čo chce a že je to vlastne, že keď to občanské združenie je iba vyústenie nejakých prirodzených, vnútorných, chcení niečo zmeniť a že vlastne zastreším to nejak formálne. Tak toto naozaj berem, lebo akokolvek ten dôsledok bude, ale tu snahu, že už volá do týmto prešiel a naozaj akože zosumarizoval všetko, čo chce spraviť, lebo tamto vyžaduje nejaké vlastne musíš mať víziu, musíš mať čo chceš robiť a cením si to veľa občanských združení vlastne zanikne nejakou neproduktivitou. Že vlastne vznikne skupina nadšených ľudí, ktorí si povie, chceme robiť toto a toto. Vidia, že je to ťažšie, ako sa to vlastne zdalo, že je tam viacej prekážok, ako vlastne like vidí. Keď už sa naozaj do toho dostane, jak predtým, jak do pozera na nejakých lyžiarov, tak sa mu to zdá inak, keď už keď tam naozaj na tých lyžiach stojí a ide doletím s svahom. Ale každopádne si to vážim. Že, že, že títo ľudia, že investovali toľko energie a že chceli niečo zmeniť. A či už? To asi tak všetko. Že... No. Uh -huh. no, ja k tomu poviem asi toľko, že vlastne tá, tento občianský aktivizmus, alebo sa to nazýva aj tretí sektor, má v podstate uh, zast, zaplniť medzeru pri uh, nečinnosti štátu. A toto sa veľmi dobre darí, sa to do, veľmi dobre rozbehlo na Slovensku. Ale zase je otázne aj to, že či si ten štát na to nezvykol. Ale to už je jedno. V každom prípade mi to trošku prípada ako modná vlna, čo je tiež celkom taký zaujímavý pohľad. Som počul, že to môže vyzerať aj ako módna vlna. Ale v každom, v každom prípade je to jedno, lebo to, čo povedal že úplne súhlasím, že keď to niekto robí pretože naozaj to chce robiť, je to super. A keď má aj tú víziu, tak je tam predpoklad, že to v podstate vydrží a prekoná všetky tie veci, ktoré to za sebou prináša, lebo už len záložiť to združenie celkom dobrá halus. Ale Takisto tie verejné zbierky, vieme, máme svoje skúsenosti, že není to také jednoduché všetky tie papírovačky. Je to dosť náročná vec, takže klobúk dole pre všetkými, ktorí prešli cez toto a riešia veci ďalej. A dá sa to vlastne tým pádom aj prekusnúť, že keď to má pozitívny vplyv na priestor, kde žijem, keď vidím naozaj nejaké zmeny, že toto tu priedím, nebo zrazu to je, tak či, kašlem na to, či to je modná vlna, lebo to módna vlna není. Keď to mm -hmm. prináša naozajstné veci. Že keď to je len nejaké kvázi, aby bolo a tvárme sa dostane dostaneme do percenta, sú aj také združenia. Vlastne... Ja som sa dneska potešil z laviček pár z tých, z toho projektu. Vyšiel okolo no. no. mm -hmm. na asi o Ale na druhej strane, keď <síň> si spomínal, že je to aj nejaká mo modná vlna, tak s tým sa dá súhlasiť, lebo máme naderné logo, ktoré máme na tričkách a ktoré máme aj na naderných nálepkách. Takže v zásade tvoríme nejaký, nejaký image, nielen, nielen propagáciu, rádi a bunker a keď sa vrátim ešte... Modný doplnok. Tým. Modný doplnok. A možno z toho bude aj modná vlna. Ale keď sa vrátim ešte keď sa vrátim ešte naspäť priamo k nášmu, k nášmu rádiu, tak dnešné moderovanie som dostal na základe toho, že som služobne najmladší, tak aby som si to vyžral do dna, tak ako to funguje s prísunom nových ľudí a novými nápadmi? po prípade, aké sú kritériá pre možnosť spolupracovať alebo aj priamo pôsobiť v Rádiu Bunker. Spomínali sme, že potrebujeme niekoho na tlačítko ON-OFF na mikrofóne. <laughs> a také sú... Ja by som ktorej ja povedal toto, že ja už sa našli boli také ľudia, že, že ja právim si reláciu, ja sa dojdem dole. Ó, tak ich bolo už. potom pič. Ja som, to... Takže predpoklad je vytrvalosť, <laughs> aby došlo aj na druhý raz. je chás. Hey, hey, hey. Veľa ľudí rozpráva, áno, jak som spomínal možno, že teraz veľa ľudí to oslovuje, že áno, chcem niečo robiť, ale keď to, čo sme vlastne rozprávali, že keď príde isté k istému, tak to není také jednoduché, a túto chalanie najlepšie to vedia povedať, keď každý raz sa musia prísť aj tú stredu ozaj, že na tú hovorenú reláciu. Není to sranda, z roboty sa mu a... Myslím si, že aj každý z nás si aj tak prácu proste snaží prispôsobiť že viem, že vtedy tu musím byť a tu musím riešiť. Že to zasahuje až do vlastne celého života. To sú človeka. To sú more. <laughs> <sú mure. laughs> tak ako Mike ale... spomínal, tak sme otvorení prísunu týchto určite, nových ľudí. A určite. aké sú, sú kritériá okrem okrem tej vytrvalosti, aby človek robil jednak to, čo ho baví a naplňa a toto má príležitosť aj z tej druhej strany nielen si tu pri zahrať. 90, 60, 90. To sú kritéria narušivé elementy. To má címo Kritéria sa nedajú stanoviť, akože keď mám porad za seba, kritériá v tomto sa nedajú stanoviť, ako sa nedajú stanoviť, že... ako stanoviš kritérium, že ktorá kvetina sa ti páči a ktorá nie, to je ako, že zachádza možno za nejakých filozofií, alebo čo. Je to, som, čo? <laughs> je to, to je sa, sa nedá, proste to ten človek musí prísť a musí to sám cítiť, že si sadne, my to musíme cítiť a keď ten, to je proste keď niečo evidentné. Že ten človek to cíti sám, a my to cítime a to netreba o tom rozprávať ani to, proste to vieme, Ráno áno, tento sem hodí. Z hľadiska záhradníctva má najväčšie skúsenosti aj uh, hudobné a krásnu spojitosť práve Majco, ktorý... sa ja chcel ja povedať, že to, jak Cibo hovorí, že musíš mať cícinu. <laughs> cícich, proste, že, aj tí kapele, čo tu hrávajú, tak, že to není také že vyselektúvávaní alebo to tak, ale že týto prvý proste, nie tí, čo sú úplne undergroundové, ani tí, čo sú nejakommerčné, alebo tak, že... že sme sa debatovali o tom, že čo vlastne je... na základe čo sú tí kapely tuto, či sú komerčné, alebo nekomerčné, alebo jaké, že... Tak oficiálna jako podmienka, čo sa akože, je, že výpovedná hodnota a nebiť v žiadnom ochrannom zväze a byť otvorený pre voľné šírenie svojej hudby, ktorá sa tu vlastne nahrá byť preto otvorený, že vlastne sa to licence pod kreatív komo, a pôjde, môže z toho hoci dostiahnuť. Takže a... keď tu chcete s nami pôsobiť v rádiu Bunker a chcete tu napríklad moderovať, tak musíte byť licencovaní pod kreatív komanz. na Nenie sú kritériá, presne je to tak, jak sme povedali, že to sa pocíti už keď ten človek sem príde, ale musí sem prísť a môže prísť hoci kto, hoci kedy jednoducho, relácie, máme program na webe, túto sa zastaví u nás, alebo nám napíše mail, máme ten svoj e-mail infozavinač.sk alebo na Facebook, napíše nám správu, že by chcel to riešiť a my by, my by sme boli veľmi radi, lebo naozaj máme toho veľa, už len, napríklad Martin, keď prišiel a začal točiť tie videá, tak nám tu padali také kamene zo srdce, to bolo toto. strašný no, dôvod, ja, bol A podobne Gandhi, keď riešil trička, tiež to bola veľká pomoc. To sú každý, tie veci, každý. No. Každý pomôže, koľko vie, a je to super, je to super. Spomínali sme, že nebudeme počuť v vysielaní rádia Bunker nikoho, kto funguje pod licenciami. Tak aké sú teda naozaj tie podmienky? Typovedná hodnota, otvorenosť pre voľné vzdelanie hudby, to je vlastne všetko, ale tá... Nemôžu, nemôžu byť registrovaní v ochranných zväzoch, no, v žiadnom, ani v slugrame, ani v souze v žiadnom ochrannom zväze. Čo väčšina KPV splňa, to je veľmi ojedine, ale. A čo sa týka vlastne tých relácií z uh, hovorených relácií, tak tam je jedna veľmi dôležitá podmienka, jednoducho my tu neriešime politiku, takže ako náhle by niekto chcel tu prísť a riešiť tu nejaké fakt takéto témy politické, tak my sa od tohoto dištancujeme lebo to nesúvisí s reálnym životom podľa nás. A ešte je tam, ako sme sa o tomto bavili, je tam jedna tiež taká vec, že, že výpovedná hodnota, ale ako stanovíš výpovednú hodnotu, čo povieš? Toto je výpovedné, toto není. Kto je, kdo, kdo má na to nejaké nástroje a kto povie. Je to zase Jež. opäť iba na nás. Vlastne my sme ľudia, ktorí sme okolo toho a no, to to mi príde my nejaká kapela, venujete. nás osloví no. a stalo sa za celý čas fungovania iba jedna kapela bola, ktorá sa povedali, že ne, že, chlani, že ešte poskúšajte, zahrajte si, že to bolo rozbité, že proste bol to taký ľahký, jednoduchý punk a chlani, že ešte poskúšajte a prídite za rok alebo tak, ale... Keď sme všetci ľudia, čo sme sa kedy si venovali v hudbe alebo o hudby dlhé roky, takže... vieš, trošku tak posúdiť, že... Ja poviem z osobné strany, ten finál je taký nejaký, že dojde mi kapelá nejaká, že by chceli prísť do bunkra a neni som sú napríklad stopercentné zdotočnení, že či ísť do toho alebo neísť. A vtedy čo sa deje, teda ja potrebujem počuť feedback od ostatných, či od Pala, či od Joja, či od Maria vypočuje mesto všetci, že či ozaj môžu prísť, alebo teda, že ale 99. prípadoch to je všetko prechodné z našej strany tam. U mňa sa väčšinou deje to, že uh, tá kapela má prekvapí veľmi pozitívne, akákoľvek. Napríklad kovalčiks, keď som ich počul iba tak, z takých nejakých videí, tak boli akože fajn, no, boli príjemná super. kapela, ale ty tuto, jak zahrali, tako? potom, jak boli bunkri, sice ja som na tej relácii nebol, ale som to počúval na život, tak ja, ja som mal otvorenú sánku. Ja mám toto to isté pri každej relácii. Precine. Či to ten priamy kontakt, ktorý... Aj sánky, a <laughs> <laughs> Korčila, ale To je posledné, Ale niekedy ťažko stanoviť z toho, z toho materiálu, ktorý sa k nám dostane. V rámci toho internetového priestoru, či je to video alebo nejaký audio za A potom tá realita je niekedy ozaj, že je na Ale a. určite tu nebudete počuť reklamy napríklad. To tu nebudete počuť a takisto nebudete počuť, jožové, rážové pejky, no. <tie> Sakra. Ale podľa mňa je super, že sa vytvára taký iný pohľad ako z toho YouTube, kde môžu tie mladé kapely byť videné, že proste sa to pretransformuje do nejakej tej relácie a vieš, zrazu je tam úplne taký iný pohľad na to. My to vidíme úplne priamo, ak sme tu a poslúchači to potom môžu počuť úplne že tak ináč. Tak ináč, ak nás teraz očúvate, bolo by fakt úplne super, keby ste nám normálne posielali i na YouTube, či na Facebook. <laughs> <laughs> Keď máte nejaký nápad, alebo <laughs> niečo sa vám nepáči, alebo niečo, môžte aj na YouTube. Ja <laughs> toto, toto by nás veľmi posúvalo a boli by sme tomu naozaj veľmi radi, lebo ináč sa tu riešime medzi sebou a možno nemáme ten pohľad, keď si, bo ty sa nesme. <nesmierate> to no, sa mysle, že to no, počúva, no, Miro určite píše, píše. Píše, píše, ale Miro sa aj Okrem no. toho sa držíme myšlienky, že frflanie je slovenský národný šport, takže kľudne aj môžete písať nejaké hejty, posunie nás to ešte ďalej. A na záver dnešného hovoreného slova, predtým, ak si vypočujeme zase Best of Bunker, kapelu, tak... Použijem veľmi našu obľúbenú formulku, ktorú sme si chceli zaužívať za tých uh, niekoľko týždňov. Chlapci a dáma, ak ste ešte zabudli povedať niečo, čo by ste chceli doplniť, čo by ste, či by ste chceli niekoho pozdraviť, alebo povedať napríklad básničku, <laughs> tak máte na to príležitosť teraz a... Samozrejme, bol by som veľmi rád, keby ste sa vyjadrili aj vy ostatní nech počujú nielen to, ako hráte, ale aj to, ako rozprávate, tak začnem z ľavej strany. A A čo mám povedať? Happy birthday to you. Takže môžem spievať, dostal som prísny zákaz, takže spievať nebudem, len poviem toľko, že môj názor na štúdio a celé to vlastne, ako toto funguje, sa mi to veľmi ľudí od prvého počiatku, ako s tým začali, a sami ľúbi, že sa tu proste hrá a že sa niečo deje a že človek si môže pustiť niečo iné okrem fanka a takýchto tých záležitostí. Nebudem tu propagovať ostatné radia, ktoré mám rád, ale toto, funko, je, toto je jedno z tých, ktoré si rád pustím. A nie len preto, že tam niečo, kde som hrol ja. Dobre, ale môžeme to pomôcť spomínať, pomokrát som tu bola aj pri reláciách. Pamätám si. Pamätám si. Ja som ráno vyločil na to. Ja som pri tom tu malovalo, tam bolo taká osad, si pamätám, tu bola elektronka, už to lení. Bol už čistokončiar. Ja si pamätám, my sme mali veľký problém zavedenia internetu sem. Proste žiadny provider internetovi tu, ne, tu nechcel cez teba, to vlastne tiež tedy išlo. Ja som oslovil ale 5-6 a každý povedal, že ne, to my tam nerobíme to a už sme tak akože mysleli si, že už som sa v, tej, v tom období tak obával, že to ani nebude možné sem ten internet dotiahnuť a potom to vlastne cez teba išlo. Keď bude problém, zavolaj. Minulná no, zmenili aj pičkole. Dobre, to, to ste mali reklamu, ešte ťa poprosím, predstav sa našim poslucháčom a môžeš sa rozlúčiť. A máš vyhadova. Šaute, volám sa Pioter a teraz ide Eva. Ja neviem čo, čo tak ja som rada, že som tu, že som súčasťou toho. Ja si to vážim a bavím ma to, je to fajn a pozdravujem Miška a teda teda. a a a čo, čo mám ešte povedať, čo, čo, čo? Meno a sa. Ja volám sa Evička Belanikova <súdajú> a čau čo te. Čo? <súdajú> tak ja som Palo a na rozdiel od Dylena nie som alkoholík a neviem stále. <súdajú> Neviem, čo by som povedal, čo som zabudol, ja furt čo zabudnem, väčšinou povedať dotujej. Google. Ja chcem poďakovať hlavne vám, poslucháčom, za to, že nás počúvate, preto mm. to robíme. Díky. Tak, jak som hovoril, som Paolo. Čau. Mm -hmm. Každopádne hudba, koho hudby som... sú dobrí ľudia, príjemní, tak Čia, Tak tam chcem tom to netu nášho bridla. Hudba spája ľudí a... To je to... Meno, prezvisko. Však Gandhi. Však... Gandhi. Však... Gandhi. Gandhi Gán... a tichým úsmevom zoslnul zo v očiach. Hudba, príjemne ľudia. Cibo, idáš. Cibo. No, ja som Cibo. A ja sedím v Gauči, ktorý sme mali u nás v obývačke volakedy, takže ja sa tu cítim ako doma v podstate. <laughs> aj keď sa tak často nechodím, ale ff, no, ako je to super vec, že sa tu takéto veci dejú a jednoducho, že tá muzika fakčí a že to ide. Sú tí možnosti ďaleko nižšie než volakedy, keď my sme niekedy začínali s kapelami a tak ďalej. A je to super, že sa naši ľudia, ktorí v rámci toho, že majú rodiny, majú svoje starosti, svoje roboty a tak ďalej, že sú ochotní ten čas venovať týmto veciam. Ja klobuk dole dávam, teraz dám čapicu, ale fakt je to, je to úplne super, že to takto funguje a že proste sa nečude, a že to hlavne ide k tej muzike, toť v siu. Teraz je Denis a nebudem rímovať. Ja si to no. som sa ja som bol cibou. Cibo. A nie je pravda? No, ja som Denis, a teraz prvýkrát nečo hovorím, vlastne. Ne? Mocný čas ticho. Tak keď k bunkru, tak som strašne rád, že môže inšpirovať ľudí k tomu, aby si uvedomili, že keď chcú niečo povedať, nepotrebujú si priestor vydobývať od štátu alebo tak, ale môžu si vytvoriť priestor sami. To je asi všetko. A v patek dojde mu na fajný hardcore punkový koncert, aj chcichty z bunkru tam budú určite. Citadel tam bude, áno, v piatok je Citadel. Ja Čítadel tu boli, áno, na víkend z rádiom Bunker tu boli citadel. To nie? plus sme robili koncert tiež. V Káčku boli. Takže to bude dobrá, ak tam prídete, ja tam budem. To bol Denis, ideme ďalej. Tak ja by som povedal len toľko, že nebyť bunku, tak neviem koľko geniálnych kapilé na Slovensku. A to je asi tak všetko, som rád, že môžem v nedelu mať v podstate každý súkromný koncert, v podstate. Mm. A ako fakt tie niektoré kapely, to sú šupy. To som nečakal, že máme takých talentovaných hudobníkov na Slovensku. A ja som Martina, posílám slovo Ježovi Vialova. Ja som Jožo, mne nenapadli žiadne múdre slova, akože, keď by som to ukončil, ja by som sa úplne jednoducho udakoval. Úplne podakoval by som sa hudobníkom, ktorý od chvíle, kedy sem prídu, proste to vidím, tak proste ich si sledujem na Facebooku a má tričko bunker alebo tam sa zmenil o Aby som sa ako, že síce je to prirodzená vec, za ktorú možno ani netreba ďakovať, proste keď ten človek to tak cíti, že to robí, tak to netreba za to ďakovať, ale aj tak by som sa chcel za to podakovať. že Má to teší, keď toto vidím, že proste bola tu nejaká kapela a potom ich sledujem, ako vlastne fungujú a nejakým spôsobom vypustia nejakú info, ktorá pozitívnym spôsobom na zahrňa niečom, v čo sme obsiahnutí a čo je pravda, tak ma to poteší. A chcel by som sa im poďakovať. Najdraví. No, nie, nie, ja pôjdem na záver. Ideš. Ja chcem pozdraviť všetky Lienky, ktoré som ešte nepristali tento týždeň. Toľko vienok, čo som... Ivazia, Ivazia. No, ja. Lienky, som sa videl za celý svoj živost, a jasné, že chcem poďakovať všetkým, že, ktorí sú tu aj není a sú fakt nadšencami to, čo robíme a, a sú veľmi napomocní pre všetkých tých komunikácií, ktoré prebiehajú a plánovaní pro akcii. Jasné, že ľuďom okolo, okolo mená, ktorí tu sedia, že tu vôbec sedíme a môžeme sa takto rozprávať by nás možno, že 3 roky dozadu vôbec ten že tak to bude za 3 roky. A teda Rock and roll pomerá. Mário, kde ešte? Ja som Mário a povedal by som, že posunul som slovo ánovi. Ja som musel ísť bližšie. To je ánov, ale to je ánov. To je ánov, takže to Vácerok bývam z týchto akcií v breží, ak tuto vlastne. Ale v podstate to, čo hovorili aj ostatní, že vlastne ten tím, mám tu rád, aj toto vlastne, kde sa nachádzame, mám rád. Aj tam tú izbičku mám rád, kde sa to hýbe s tými páčkami a s gombíčkami. Takže ja si to... Jo, a to by sme nesmeli voliť. Pripeed Brude! A na záver dnešnou reláciou vás prevádza vás zabraňujem, aby som chcel poďakovať hlavne, milí naši poslucháči, vám za to, že ste ty, už tie tri roky s nami a verím, že vás bude po dnešnom dni ešte viac. A chcel by som poďakovať aj všetkým zúčastnením, ktorí tu boli, ktorí sa uh, vymenovali, rozlúčili sa s vami a ešte vám dokonca dnes večer aj zahrajú, nech máte predsa len <laughs> zakoňčenie toho týždňa, aké má byť a... Moje mene, Braňo, nie som anonymný mi alkoholík a učím sa s vami. Čaute. Čaute. Čaute. Počúvaj čo ráme. Počúvaj ešte ráme. Hej, počúvaj ten podcast F, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže vyserte sa na to, počúvate Rádio <laughs> <laughs> Bunker. To jasné. Rádio Bunker.